Că trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoi zicând: un scoală duglișul înainte de răsărit iar vrei să te pupi cu cu armenesc și să te spurci, ca să nu se meargă bine tătă ziua. Căci așa ne mama cu o care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorguros picoasta de lui la moșa Andrei, fratele tate cel mai mic. Și vara? Pup, pup, pup, pup, pup, Nu deci de dimineața și, cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște gură, tocmai am valea sa, ca aproape de topoliță. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și-aud pupăza cântând. Pup-pup, pup-pup, pup-pup, pup-pup. Eu, atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte, m-a abat pe latei, cu gând să prind că și aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai decât pentru pupat, cum zice mama și pentru că mă scola tete zilele cu noaptea în cap din pricina Și cum ajung în dreptul tăiului, pun de mâncarea jos încărare pe de dealului, mă sui șor în teiul care te adormea cu mirosul floarei, bag mâna în scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire, taci-le, liță, că te-am căptușit eu, că mai pupat și pe dracul de-acolo. Și când aproape să scot pupa afară, nu știu cum să face că mă spari de creasta aici rotată de pene, că și nu mai văzusem văzut să-mi până atunci, și-i dau iar drumul în scorbulă. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șărpi cu pene nu poate să fie, după cum au auzăs-mi de un oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. unde lume mă îmbărbătez în sâne și iar bag mâna să scot pupăza, nici ce fi. Dar ia sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloane de scorbul undeva și n mai dat de dânsa nicăieri, parcă intras în pământ. Măia n-a pot da lucrușa zic eu în ciudat, scoțând căciula din cap și tuflindu-o în gura scobări. Apoi mă dau jos, caut o lespide potrivită, mă cu dânsa iar întâi, că-mi iau căciula să l rog înclui lespidea, cu gând că e și ea pupăza de undeva până mă și eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu demâncare la lingura. Și oricât o femeie și de tare, cu se la mijloc doar, cât am umblat horhăin ciniștiei pe unde și cât am hoșbăit și mocoșat prin ei să prind pupăza. Și lingurarilor, nici mai rămâne cuvânt, li s-a lungit să urechile de foame așteptând. Și-apoi vorba aceea, țăganul când e foame cântă, boierul să plimbă cu din dinapoi, iar țăranul nostru șar de și pocnește în Așa și lingurarii noștri. Cântau acum drăcit pe și sunt în coada sapii, cu ochii păinjeniți de a uitat. Să vadă, nu le vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, nu mai ia că și eu de după un dăm cu mâncarea sleită. Veneam, nu veneam, auzându-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărit bălau pe mine și cât pici se mă înghite de nu era o chirandă mai tânără între și să-mi ție departe. Aui, leobo! Ogoiți-vă ce tolucăniți, băiatul! Cu tată suave și dar nu cu des. Atunci, lingurarii, nemai puindu-și mintea cu mine, s-au astemnut -mi pe mâncare, tăcând molcul. Și scăpându-i cu o braț curat, îmi eu cu bridile, pornesc a mă abat iar pilatei, în trânsul, pun urechea la gura scorbului și auz ceva zbătându-se înăuntru. Atunci, eu lespedea cu grijerii, bag mâna și scot pupa vlăguită de atâta bușu. Iar oule, când am vrut să le erau toată numai o săriță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele putin hârbuite și una, două la pupăză, de nu stiau ce din casă, ci tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și mătușa măriuca lui Moș Andrei vine la noi cu o falcă în cerciu cu un în pământ și să ia la ce cu mama din pricina mea. Mai ai auzit tai dumneata cumnată una ca asta, să furi Ion Pupăza, care zicea mătușa cu jale, ne trezește din dimineață la lucruri de atâția ani. Grozav era de turburată și numai nu-i să să cremeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci Pupăza era cu satului, însă mama sărmană nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cumnată? Dacă l-aș uci din bătaie când aș afla că el o prins Pupăza să o chinuiască, de amul, bine că mi-ai spus, las pe mine, că l eu i-l-a depărat. Nici mai îndoi despre asta, cum n-a de să mă că și dezbanțuit, al nu scapă. Și mai atâta. Mi-au spus, micii cine l-au văzut că i onul luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă suim pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreș la acasă și mă duc de-a dreptul în Târgul Vitilor și o vând. că era tocmai luna într-o zi de târg. Și cum ajung în iarmă rog, încep a mă purtat țanșoși printre oameni de colo până colo cu pupă za mână că doar și eu eram o leacă de de negustor. Un moșneac nebun cu o viță că de funii n-are ce lucra. De vânzare să sa ce mai băiete. De vânzare, moșule. Și cât și i pe dânsa? Cât crea și venea ta că face? Ia o coace la moșu să o drămăluiască. Și cum eu dau o mână, javra dracului se face au căutat de ou, și-i atunci atunci de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, De caposnă, că poți, ai scăpat-o. pupă Și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitând după dânsa. Eu atunci, hați, disurmanul moșneacului, să-mi plătească pasărea. Ce gândești ta moșului. Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost decumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta dimineața, înțelegi? Nu spai lucrul de șagă. Și mă băgam în ochii moșneacului și făceam un terăboi de să strânsese lumea ca la comedii în nostru. Da, iar maroc nu era. Da, știi, că chestia marnic la viață, băi, băi, zise moșneacul de la o vreme rezând. Încite bizuit, te îndrăgăști, așa ne poate. De! Nu cumva ai poftit să-mi iei viți ca pentru un cu armenesc? Păi semne că spinarea, cum văd eu, măi și ia acuștii scalpin dacă vrei, baș un topor să fac dacă mă cresc. de zicea mal puiule când i scăpat din mâna mea. Dă pace băietului moșule," și un humuleștean de-ai noștri, că e ficiorul lui Stefana Petri, gospodar de la noi din sat, și să-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta." He, he, he. să fii sănătos, ne lui omul, dar păi ne atacă că nu ne cunoaștem noi cu Stefana Petri?" Zice moșneagul. Chiar mai oară l-am văzut un pe prin târg, cu cotul sub soară, după după cumpărațul suman cu mine gustoria, și trebuie să fie pe și undeva, ori în de la băuta Dălmașul. Apoi bine că știu acuiesc, măiță, că ia stai o leacă să te duc eu la tatu să se văd. El te o trimis cu pupăți de vânzare să-ți pur și -ar Toate ca toate, dar când am auzit eu de tata, piloc mi s-o muie vura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni, și unde am croi tot la fugă, spre humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mai ajunge, Moșneacu? Căci mi-era acum a scăpare de dânsul, trebuie să vă spun, bărbaciuia, lasă-l, măi, l aș l eu, dar vezi că nu mă lasă, el acu. Tocmai așa sunt și eu. Ba, eram încă bucuros că am scăpat mâna cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa, cu mama și cu mătușa, măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un de frică și de Osteneană. Și când ajung acasă, Aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i i în cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei. Zice că i-am filuat o noi și pe mama au pus-o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu-i o fi mei din țeles ca mătușa Anghelița lui moș și a mântuit vorba? Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și când cântând în tei. Pup-pup, pup-pup, pup-pup, pup-pup, pup, pup, pup. pup, pup, pup. pup, pup. Mea, catrena, zice atunci cu mirare, Ia uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unia păstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi cât o pătimiți ireaca din pricina mea și eu din pricina ei, i-ați plânge de milă. Zahiei însă ne lăsa să vorbim și se ca mai dusă să întâl după mama să-i spui bucuriei despre pupăză. Și a doua zi, marți, când mama un cuptior zdravă de alivenși și plăcind cu poale în râu, și părpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i primul un la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa ca lui moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă, Doamne, cum lățică hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răle? Ia poftim, soro, mai bine! Să mâncăm ceva, să cinstim cât un pahar de vină în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se speli cele bune să se aduni. Căci dacă ai stat să faci voi răd de toate, zău ar trebui de o vreme să apuci câmpii, așa cum n dragă să în Nătușa Măriuca strângând cu nedumeririi din numire când se punea la masă. Vă ajutai, dumneata, să mai pui aldată mei pe vorbile oamenilor. Apoi începem cu toția mânca și alții ca alții, dar eu știu cum mi- am pus bine gura la sunt să-mi fie pe toată ziua.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 să ai de grabă din car și cu Cucoanei că te-a scăpat de la moarte și-a dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisalei. Noi gândeam să-ți dăm săpun și frânghie, iar Cucoana cu bunătatea dumisale îți dă de post și post maci. Să to -o trăiești, să nu mai mori, să-și puie cineva o obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta! Da, Tot de noroc să se plângă cineva. Bine am mai zis și am mai zis că boiară și cai mănâncă. Hai, hai, dă răspuns cu coane, ora așa, ora așa, că are vreme de sta la vorbă cu noi. Dă de... muieții spus magii, zise atunci leneșu, cu jumătate de gură, fără să se cărmească din loc. Ce a zis? întrebă cu coana pe seteni. Ce să zică milostivă cu coană, răspunde unul. Ea întreabă: muieți s poșmagi? Vai de mine și de mine, zise Cucoana cu mirare. Încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să și moaie. Auz, Leneșule! Te prinse să muie singur, singur, orba! Bă, răspunsă trage trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură?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 se lăhămețește și de binefaceri și de tot, zicând Oameni buni, făcesc dar cum va lumina Dumnezeu Iar sătenii duc pe leneși la locul venit și îi fac pe Și iaca așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenia aceea de dânsul Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela Dacă le dă mâna și ține cureaua Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa Uștul grost, cald ca o blana pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta și-a întins capul cu botul mic, catifelat și umed pe spatele mamei lui și cu ochii închiși se lasă desmierdat. Căprioara linge și limba ei subțire culcă ușor blana moale, mătăsoasa el și în sufletul ei de fugarnică încolțește un simțământ stăruitor de milă pentru ființa fragedă care i-a dat viață pe care a hrănit-o cu laptele ei dar de care trebuia să se despartă chiar azi ce deci vremea înțărcatului venise de mult încă și cum se uită așa cu ochii îndurerați din pieptul căprioarei scapă un muget înăbușit de durere. Iedul deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare și pornește spre țancurile de stâncă din zare, printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo sus e păzit și de dușmănia lupului și de iscusința vânătorului, căci pe munchile prăpastiilor acelora, numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo l-ar fi știut ca lângă dânsa. Dar până la ele erau destrăbătut locuri pline de primești. Căprioara și așa zvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi în răzmețe, să încerce puterile iedului. Și iedul îi se ține voinicește de urmă. Doar la săriturile amețitoare se oprește câte o clipă, ca și cum ar mirosi genuna. Apoi se avântă ca o săgeată și, behăind vesel, zburdă de bucurie de picioarele subțiri ca niște lugere. Dar trebuie să scoboare, să străbat o pădure ca să urce din nou spre țancuri. Căprioara contenește fuga, pășește încet, prevăzătoare, trece din poiană în poiană, intră apoi sub bolți de frunze, pe urmă prin hrube dânci de verdeață, până ce pătrunde în inima înturecată ca un iad a pădurii. Și-a mers... Mult așa, până ce-au dat în sfârșit de luminiș. Iedul bucuros o ia înainte sărind, dar în aceeași clipă căprioara se oprește ca de o presimțire, adulmecând. În fața ei, de sub o cetină, ochii lupului străluceau la comi. Un salt și iedul ar fi fost sfârșit. Atunci caprioara dă un zbierăt adânc, sfâșietor, cum nu mai scosese încă, și dintr-un salt cade în mijlocul luminișului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul și se repede la ea. Prăbușită în sânge, la pământ, sub colții fiarei, caprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Și numai când acesta înspăimântat se topește în adâncul pădurii, prioara simte durerea, iar ochii îi se turbură de apa morții. Cum venise pe lume, nici el nu-și de seamă. S-a trezit ca dintr-un somn. Și parcă era de când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult își muncise gândul: Cum răsărise Și al cui era? Mic, cât un fir de linte, mi-ai scapiciorulele de. Ciocolea pe de margini frunzișoara care l-a Într-o zi încercă o pornire la untrică. ieși de sub umbra răcoroasă și de dubuzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu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 un bulgăre de aur aprins, arunca văpăi. Trebuie sări, era el la altul, piciorușele nu mai erau ale lui, descânteiau așa, și mai era îmbrăcat în aur, căci trupușorul lui, pe care și îl vedea pentru întâia oară, scânteia.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 Cum să ajungă? Privim sus. Și atunci, deasupra căpușorului, zări lujerul unui crin ce se ridica așa de înalt că parcă floarea din vârf își deschidea paharul chiar de desubtul bulgărelui de aur să-i culeagă razele. În mintea lui își își planul. Să se suie pelujer în sus, să meargă, să meargă și să meargă până în vârf. Și de acolo, la bulgărul de aur, din care credea că se desfăcuse, o săritură, sau o vedea el ce o face. Atunci se mișcă din nou și, după ce trecu peste un grăunte de piatră, cât un munte și scoborât dincolo, se trezi la rădăcina crinului. Se odihni o clipă, apoi la drum, băiete. Mai întâi se rostogoli de pe tulpina Lucie de câteva ori în țărână. Păzând asta, se ridică pe piciorușele apă, fără să știe pentru ce. Pe urmă încercă din nou și văzu că poate. Luciu-i se păruse lujerul crinului și când colo avea atâtea adâncituri, Atâtea ridicături, voi dealuri. Dar ce mireasmă se revărsa de sus. Și-a mers voinicul. A mers. Mult să fi mers. Se uită în jos și îl prinse amețeala. Privi în sus și se cutremură. ce nu făcuse niciun sfert din sfertul drumului. puterile cam slăbiseră, dar nu se lăsa. Încă vreo câțiva pași și aici, deasupra, parcă se întruchipa o frunzișoară lătăreață ca o prispă. Acolo o să se odihnească. Și iar purcese la drum. Și umblă, și umblă, băiete! Și de-abia ajunse. Iar când a poposit, ud de sudoare, că părea o picătură de roă, bulgărele de aur scăpătase de amiază. Și boinicul privi iar în sus. Privea în sus și nu-și credea ochilor. Zile, săptămâni, luni avea de umblat. Și cât era de hotărât și de vânjos drumețul, nu-și putu opri un oftat. Uf, că mult mai am desuit! Găscan cu penelucii, cum trecea pe pod prin sat, și într-o mână avea papucii, nu știu cum i s-a întâmplat, că papucii lui căzură. Ce păcat! O, oh, ce păcat! Căci erau cu alesătură, fără leag de tivitură. Ce păcat! Gâștele auzind cum zbiară, Aoleu, papucii mei! Într-un suflet alergare și întrebau mirate cei Am rămas, plângea gâscanul Pe de patru lei Iată-mă sărmanul. Ce mă fac acum golanul fără ei? Haideți toți și moș și bave Să-i cătăm pe râu acum Repede notând din labe Cârdul tot pe râu trecu I-ai găsit? Eu nu, surată Ce mă întrebe așa și tu? Toate apoi strigau deodată, bată-i pacostea să-i bată, nici eu nu. vara întreagă tot umblară, dar papucii duș au fost și au să umble și la vară până ce da de rost. Iar gâscanul merge, vine, nu-i găsesc sărag de mine, iar de sculț e vestul bine, lucru prost. Gâștele de-atunci în cale, când văd apă undeva, căutând, pornesc a gale, tot crezând că îi vor afla. Vin și rațe să le ajute, mac-mac-mac și ga-ga-ga, mac-mac-mac, hai, vin-o, du-te, zile așa pe râu pierdute, ga-ga-ga. Iar când găștele stau gloată și prin dreptul lor te duci, sare tabăra lor roată să te întrebe. Ce ne-aduci? Ai găsit papuci?" îi spune. Tu la fugă atunci, sapuci." să să su. tot fac nebune și te mușcă. Doar le îi spune, De papuci."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 Se întinde în patul cel mititel și-o fură somnul. Iaca vin urșii din pădure și intră în încăperea cu masa și cu străchinile. Ursul cel mare mor în înfundat. Cine mi-a umblat în stratină și am împrăștiat afinile? Îngână mirată și Martinoia Cine a umblat în strachina mea și am împrăștiat smeura? Mormăie e și vasilică. Cine mi-a mâncat fragede, n-a rămas nimica? unde e hoțul? A răcnit cu putere moș Martin. Unde-o fi? S-a mirat aia. Ia că te a ia! A țipat cu mânie vasilică. Fâșneața se trezise în cealaltă încăpere, sărise pe ferestruică și acum se ducea pupuța pe cărare către poiana din vale. A mai țiuit ursulețul încă o dată, după aceea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 Mă, nepoate, dar voi te-ai mai făcut. Păi <laughs> cum? Șezi pe laițe că ai fi trudit. Da, tătuc tu, -tă. mă măcăta, sunt sănătoși, sunt bine. Ia, păi cum? Mă, da, păi tu ești holteiu, far, formă! S-or fi dragi fetele! <laughs> păi <-ai> cum? <laughs> Da-i frumoasă, bre! <laughs> păi cum? Da! Are părinți? Nu! Păi cum? Unde? În satul vostru? Păi cum? Da, părinții voștri, să unesc la treaba asta! Ha! Păi cum? Na? Da, păi tu ai fi venit să te cunul, ha? <gri> păi cum? Și apoi, ți i drag să fii însurat? Păi cum? <gri> Dai tânăra fata! Păi cum? Să-i dragă tare? Păi cum? Totul e. Îi ia mie. Stai cu minte acum.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 Dintr-un tufiș dubuz dubuzna o lighioană. Vulpea! Da, da, chiar ea! Vai! Puiul o să moară! De ce n-a ascultat-o pe maică-sa? Dar iată că vulpea n-are gânduri vrăjmașe. Nu-l sugrumă. Nu-l mănâncă. Vulpea îl privește domol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 Lacoma și fățarnică a gătuit toate făpturile din o și pe urmă l-a mâncat și pe el.